Студія Калідор презентує Класика фентезі на нашому каналі Барбара Джоан Гемблі Драконяча згуба Розділ 18 З вивистими повітряними стежками летіли вони на північ Земля пропливала під ними вся у ранкових тінях та світлих відблисках струмків і лезами холодних льодовиків. Пролітаючи над морем, Джені побачила, як ворушачи біле мережево прибережної криги, зелена течія боролася із Фіолетовою. Подумки вона проникала у сірій водяні безодні і рухливі кольорові глибини повітря не були для неї перепоною. Так бачили світ дракони. Мережа магії оплутувала землю, співоча світобудова тремтіла перед нею у кришталевій павутині часу. Вони розташувалися на нічліг серед вишкірених піків злого хребта. Західні схили з'яяли глибокими проваллями. Там мешкали великорогі архари, маленькі і смішні. Вони стрибали немов блохи із каменя на камінь. Зеленуваті водоспади падали у прірви із льодовиків, і кожнісіньке дерево внизу було відтінене смарагдовим мохом. А далі тяглися болотисті рівнини, населені тими, хто присягав на вірність володарю Халнату. Іще далі на захід. За ледачими зеленкувато білими річками льодовиків, за зламаними сірими кручами, стояв опушений туманом коричневий шовк річки дикої. Зимові ліси поставали, виблискуючи наготою на її берегах, і проглядало з за дерев кам'яне мережево мисливського будиночка зієрн. Дженні безпристрасно вдивлялася то у минуле, то у майбутнє, так, як можуть вдивлятися одні лише дракони. Вільна. Нарешті вона була вільна. Годі з неї нікчемної та квапливої праці, яка з'їдає останні жалюгідні крихти часу, і майже нічого не дає натомість. Її розум тепер помічав найдрібніші явища, обмацував предмети, дивуючись їх складності та красі. Усе навколо тепер належало їй, і, як з'ясувалося, належало їй давно, варто було лише руку простягнути. Ніхто більше її не попросить перервати свої вправи, медитацію, аби вирушити верхи за десять миль через зимову пустку, аби прийняти пологи. Ніхто не пошле її годинами блукати за мерзлим болотом у пошуках жаб'ячого кореня, бо у коваля мафла знову розігрався ревматизм. І ніхто більше не змусить її рвати на шматки свій час і розум, обираючи між магією і коханням. Із драконячою далекозорістю вона розрізняла на обрії схожий на ланцюжок мурах караван, який повз серед лісистих пагорбів. Зір її прояснився настільки, що Джені легко впізнавала кожну тварину. Високу місячну конячку і огрядного тупака, флегматичну слониху і могутнього гнідого молота битви. Вона могла навіть розрізнити відблиски, відбиті лінзами окулярів і мерехтіння металевих шипів на старому камзолі Джона. Хто він їй тепер? Що він для неї тепер? Лише перші декілька дюймів у нескінченній стрічці драконячого життя. Як бандити чи нещасні м'юінки, нехай іде він своєю стежиною, Доки не згине у темному лабіринті років Певний час він іще битиметься за свій народ І буде влаштовувати свої пекальні досліди Із вибуховим порошком та кулями надутими гарячим повітрям Він може продовжити збирати нові і нові докази Гразючого розуму свиней він міг би одного разу взяти човен і попливти до гирла гавані Альцбауча, аби подивитися на рештки затопленого хвилелама. Він міг би це зробити, а вона б не дочекалася його на всіяному каменями березі. І зрештою... Він може знову проїхати повз будинок за каменями мерзлого водоспаду і не побачити господиню, яка виходить на поріг. Часом все це забудеться», – подумала Дженні. Точнісінько так само, як вона тепер проникала у душі чужі, вона вдивлялася і у себе. Душа Трей пригадується. Була схожа на чисте плесо зі світлими мілинами і несподіваними глибинами. Душа Зієрн нагадувала отруйну квітку. Душа Жджині теж нагадувала квітку, а стільки квітку із теченками зі сталі та з ніжно-шовковистою плоттю але згодом вона стане сталевою уся, неймовірно прекрасна, вічна, але тому уже не квітка, а просто витвір мистецтва. Довгий час вона нерухомо лежала серед каміння, і лише внизані гагатовими шишечками довгі немов батоги вуса її здригалися, читаючи вітер, який змінював відтінки. «Ось це і значить бути драконом», – думала вона. «Ось це і значить бути вільною». Їй захотілося плакати. Але плакати дракони, на жаль, не вміють. І тоді Джені сказала собі, що вона востаннє відчуває цей біль. Варто лише знову їй здійнятися у повітря. Варто лише знову відчути захват польоту і... Ключ до магії – сама магія, нагадала вона собі. І тепер уся магія світу належала їй. Але заради чого раптом пролунав у її свідомості чийсь голос, дуже схожий на голос Джона? Вдалині вона бачила моркалеба, що полював на великорогих архарів. Немов мов велетенський кажан із чорної сталі, він безгучно, як власна тінь, що бігла за сніженими галявинами, ковзав, набуваючи відтінки в повітря, оповитий магічним мерехтінням, яке приховувало його від очей полохливої дичини. Так, магія була суттю життя драконів. Саме вона забарвлювала кожну найдрібнішу часточку їх буття. І ця магія просто давалася. За неї не потрібно було платити. Зовсім як магія Зієрн. Зієрн, подумала Джені. Ось воно. Заради магії вона пожертвувала всім, чоловіками, які її кохали, і ще ненародженим сином. Заради магії вона відмовилася від усього людського у самій собі. А я? Хіба я зробила не те ж саме? Каердін помилявся. Усе своє життя він вдосконалював своє мистецтво і у підсумку став сердитим примхливим стариганем. Школа Херна припинилася на ньому, тому що була школою, яка шукала чаклунську владу заради самої влади. «Ключ до магії», – усвідомила Дженні, – «зовсім не магія». Ключем до магії є те, чому вона служить. Не брати, а віддавати, кохати і бути коханою. І вона знову побачила Джона, який сидів на гранітній лаві поруч із Моркелебом у верхньому дворі цитаделі. «Ми маємо настільки мало всього». Що нам доводиться ділитися одне із одним? Якби ми цього не робили, було б тільки гірше Ось що він сказав тоді дракону У цьому увесь Джон, подумала вона і стугою Жодних проблем, готові рішення Велетенська тінь лягла на каміння, і поруч опустився мерехтячий Моркелеб. Сонце хилилося на захід. сяйво в облакитних льодовиків огортало чорного дракона плащем із кристого полум'я. — Що із тобою, Чаклумко? І вона сказала Моркелебе. Зроби, аби усе було так, як раніше Чорна його лузка настовбурчилася і зблиснула Дженні відчула пульсування його гніву Так не буває, Чаклумко, і ти про це знаєш Моя магія перебуватиме у тобі до самої смерті «Навіть повернувши собі колишню людську подобу, ти ніколи не зможеш забути того, що була драконом!» «Нехай так!» – сказала вона. «Краще вже бути жінкою, яка колись була драконом, аніж бути драконом, який колись був жінкою!» Що за дурниці ти кажеш, Джані Вайнаст, промовив Моркалеп. Жаром повіяло від його луски та довгих шипів і шовкових складених крил. Уся мудрість драконів, уся їх влада і сила належать тобі. Перед тобою вічність. Забудь земні пристрасті, і сілення прийде. Алмаз не може любити квітку, бо квітка живе лише один день, а потім вмирає. А ми з тобою тепер алмази. Так, сказала вона, квітка, звісно ж, вмирає, але перед цим вона живе. «А, Алмаз, я нічого не хочу забувати, Моркалебе. Мені не потрібно ніякого стілення. У драконів є вічність, але навіть дракони не мають влади повернути час назад і повернути втрачене ними. Відпусти мене, Моркелебе!» «Ні!» Він різко повернув голову, і морозні очі його блиснули, а грива зметнулася численними вигнутими рогами. «Не можу! Ти потрібна мені, чаклунко! Навіть золото не викликало таку жагу, як ти! Це виникло у мені, коли ти вперше торкнулася мого розуму!» Коли магія моя розбудила твою, я знайшов тебе і не бажаю тепер втрачати!» Вона присіла, напружила м'язи і жбурнула себе у небо. Її білі крила розрізали повітря. Моркалеп здійнявся слідом, оминаючи нагромадження сірих круч і водоспади злого хребта. Їхні тіні глетіли сніговими блакитними ущелинами, рябіли по яструбиному, прослизаючи розсипи каміння. Внизу стелився степ, оповитий осінніми туманами. Червоний і коричневий, а на краю голого лісу біля річки – сірий. Дженні побачила самотню цівку диму, яку зносив геть вечірній вітер. Молочне світло повного місяця лягло на її крила. Зоряні стежки, якими дракони одного разу з'явилися на землю, і якими одного разу підуть геть, тремтіли перед нею павутиною світла. Драконячим зором своїм вона уже розрізняла табір, який причаївся на узлісі. Вона бачила напіврозв'язані клунки із книгами і самотню фігуру яка терпляче відшкрібала залишки підгорілих коржів із пательні. Невидима, вона кружляла над цим димом, приймаючи відтінки повітря, і відчувала, як іще одна тінь ширяє вгорі, повторюючи її кола. — Чаклунко, — сказав голос дракона у її свідомості. «Ти дійсно прагнеш цього!» Вона не відповіла. Дженні знала, що він і так прочитає її думки. Так воно і сталося. Розум Моркалеба відгукнувся сум'яттям і гнівом. «Ти потрібна мені, Джені Уейнест!» Сказав він нарешті. «Ти «Потрібна мені, але я не хочу бачити тебе нещасною. Чому? Не розумію і, мабуть, не зрозумію». Його думки перервалися з лістю, яка вдарила по її свідомості немов батіг. «О, що ти зробила зі мною, Чаклумко!» «Я вперше за тисячоліття себе не розумію!» «Вибач, Моркелебе!» – тихо сказала вона. «Нечесний у нас вийшов обмін. Ти дав мені магію, а я обдарувала тебе муками людського кохання. Але знаєш, перше, чого я навчилася у Джона...» Краще вже відчувати біль, аніж зовсім нічого не відчувати. Тож саме такий біль, як у мене, і змушує тебе повернутися, запитав дракон. І вона відповіла так. Вона відчувала, як відлуння гніву, і ще наповнювало душу чорного дракона. Це було схоже на відгомін його таємничого імені у втраченому ним золоті безодні Ільфардіна. Але це був лише відгомін. «Що ж, тоді іди!» – сказав він. І, схоже на скляне мережево прекрасне створіння рвонулося донизу, прихованим м'якими сутінками. Жар і магія драконів раптово віддалися болем у всьому тілі, Дженні відчула, як захват польоту змінився людським страхом падіння. І вона впала. Вона впала на коліна у темряві осіннього лісу, і немилосердний холод в'ївся у свіжі, щойно загоєні рани на спині та руках. Поміж сірувато-білястими стовбурами вона побачила яскраво-червоний вогник багаття і відчула знайомий запах диму та коней. Простенька мелодія бляшаної свистульки зависла у повітрі. Світлий Ореол, який обводив по краєчку усі предмети, зник. Сутінки знебарвилися, стали сірими, туманними і пронизливо холодними. Джинні затремтіла, загорнула щільніше себе. У залишки пледів та овечу куртку Коліна її відчували вологість землі Крізь стару тканину спідниці Відкинувши із обличчя грубе чорне волосся Джині поглянула вгору Крізь плетіння голих гілок Було добре видно чорний силует дракона Який самотньо кружляв у порожньому вечірньому небі. Із вдячністю, якої не могла виразити словами, вона торкнулася до його розуму і відчула усю його печаль, біль та розпач. «Жорстокий твій подарунок, Чаклунко», – сказав він. «Ти позбавила мене моїх старих радощів», ти змусила мене жити, ворогуючи самим собою. Як і ти, я більше ніколи не зможу стати таким, як колись. Вибач, Моркелебе, сказала вона йому. На жаль, ми змінюємо усе, до чого торкаємося. Чи то магією, чи то життям. Десять років тому я пішла бі з тобою, якби не торкнулася я до Джона, а він не торкнувся до мене своєю душею. Голос дракона пролунав як далеке від луня. Ну, що ж, будь щасливою, чаклунко, ти зробила свій вибір. Я не знаю, чому ти так вчинила, адже дракони цього не розуміють. Хоча тепер я не розумію і сам себе. Вона радше відчула, аніж побачила, як він зник, розчиняючись у напівтемряві неба. На секунду його силует позначився на блідому диску місяця, а потім розтанув і зник назавжди. Сум стис її горло. Печаль невибраної дороги, дверей, які більш ніколи не відчиняться, пісень, які ніколи не прозвучать. Це був людський сум втрати. Ну що ж, вона зробила свій вибір, але і Моркелеп, звільнивши її, також зробив свій. «Ми змінюємо усе, до чого торкаємося», – подумала Дженні. «Так, Джоне, ти – драконяча згуба. Ти – драконяча згуба. Джон Аверсін – справжня драконяча згуба. Дженні зітхнула і важко піднялася з колін та струсила зі спідниці бруд та листя. Вітер доніс до неї пронизливо ясний голос бляшаної сопілки. Разом із запахом диму та кукурудзяного коржа який починав підгорати. Джані закуталася у свій північний плед і повільно рушила стежкою до багаття, яке горіло на галявині, немов маяк, що освітлював обраний шлях. Кінець книги.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 А мы с вами почуемся у наступном творе. До встречи, друзья, на коридоре.